Iaxan, honetan ba, gezur batekin hasiko gara, hasi gara, izan ere pasaden e, astean, ba, zini egin genuen e, sintonia berria izango genuela eta behar bada partai de zahar berritu bat, edo berri zahar bat. Eta ba, ez beti, beti bezala, ben e, urtsunearen erdean, xabi gaben e, duzue, esatari moduan. Horrek, e, dena den, ez du zer nahi, ez du zer zerbait zer bait, txarra esan nahi, baino, e, segura baitz. E, Segur begon, gorko iratxaioa, normal izango dela, aliziente gabea, eta, e, ba, abesti normalekin. Hasiera batean ez da oso atraktiboa atraktiua entzulearentzat, e, biasan barda. Maña, bueno, e, normaltasunean normaltasunean e, prezioatuak, hor guzten dezuten e, guztioi dedikatua dagoen e, saioa. Hasteko, e, Klaus Ankinsky, eh bikote e, ba celebrea, duten taldea dut Bere azken diskoko singelarekin, ojo por diente. Oso hasti, bueno, I like it. Oso honna. Trebian. Eta ojo por diente duizena, beraz. Zuentzat, hemen usteet grabazio harraro bat dela. hasira celebraitu Hemen eh, eskatzen ba premisoa. Eta hori, hor txedoa. que gestes Ento entre al hijo de hasés en una discoteca me daría igual que te oso a besti romantikoa, berezi batekin alegia izan ere ba, bueno, entzena ez dute lako situazioa hartzen dituen eta nola beraien maitasuna, situazio edo egoera guzti hauek gain ditzen dituen. Inkluso bere maitale hori diskoteka batean lan egitea oso oso mensaje amorante indartzua. Ideia idea. jodida, una idea jodida. Eh, Jorge Benito en Klaus ojo por diente, orko, bueno, artengo Urteko, artengo Urteko, se llama. Eh, Umba Gomendia eta lengo es. Eh, Mm, dela bi urteko gomendapen bat edo gomendio bat e, izango da urrengoa, gain zuzen ere eh utzi ezena beratzen astu zait. E, Abaierri. Natun Berti y la compañía eh au Maria ba e, bere itzulpena hainbat urteko hiltasuna eta gero. Eta, ba, Nacho Unbert ila kompainia proiektuan e, sartu, zen Nacho Unbert, e, nola ez. Eta bere lehen e, diskorekin, gure bihotzak e, irabazi zituen. Nola, ba, koloreteik da sueño, hemen nola tengo nezbeten entuna dugun e, abesti batekin, adibidez. Eta, ba... Abesti honetan ditu, ditugun bezalako istorio askorekin. E, beste disko bergatela du, barendik dastatzeko aukera izanez ez duguna, beraz. Oeto ezaguna duguna jartzea, oso polita bai da, du gabe, kolorete ikita sueño. Nachun la kompañea, pemila mar. Solo en llamarte Las ratas del pueblo Mierda de infancia esquivando pedradas paletos animales ba la farsa compás de las miradas te va te va te va te va la noche en el fragor de la batalla te va te va te va te va a comprar en las boutiques de temporada. te va te bate te va te va la fiesta no dura en tu cama noche de colores de secretos en los baños aparentes puntual en la divina noche de colores este secreto en los baños aparece puntual en la divina reputada discoteca clandestina zi gaitu natxun bert eta, bueno, e, sanberra dukago orain e, ba, guztoko, oza, guztonen e, gauden momentuan dagoela, gaudela, edo, e, nolaten goren espiritua, eguneko gunean izan ere, ez daukago entzuleriko entxo bertan. Beraz, e, guri, emberesik gortzen zaizkigun e, galtzaien istorioak eta jartzeko momentu ezin hobea. Eh, no ski, e, gaudenean, entzularik gaue, ba oso hainbeste gauza e, pentsatzen hasten zera, zergatik ari naiz eh ba, gorri bati, eske gore gorria da mikrofona, hitz egiten, e, zergatik e, abestiak pentsatu Ba, e, oso polita dela kuburak guna ez tira. inolaz ere galtzaile batez dena, baino ba, majoa da eta temazoak iti ditu. Nobias, izango e, da, jarriko dugu nabestia, udagiroa hurbiltzen duena pixkatxo batean gutxinez, eta ba, ba hori, hemen beti ongietu izango da, elgin txorea batez ere A la coa vestigina, veré pop negro, haz que novias... Bukatu zego, el gintxo kanari harraren festival musikala. Eta orain eh, baurik giro zero zeristiko enten behin murgilduta. Gogora etorri zezkit eh, bartrenako talde balten partaideak nola bere diskografia guztia. Baurik, eh, biktimismoa eta Ba, Galtzaai irismoaren artean nola bira egiten duen no ez Man de topoz ari bere lehen disko ikaragarria sentimendu <coughs> zakin nola esan ez, nez bete ba, adibide nagusi bezala esfeo, feoan bueno, disko gozoa dago e, abesti viktimistaz betea. Baina, hau, eh, bezakitu, badiotalako ba cariño, bezakobat. Eta bueno, ba, orain dela asko ez dogola hartzen, ba, no topo eta orain eh markagailoa utxean dagoen momentu honetan aukera xinobe da. Ba, topo es feo. Dei, <totipa> <Ey>, ya, ikusten. <tipa> Beti hemen eh, akatxen bat, sartzena, eh, debekatua, bestela, ez dandona tengo, gogoratu. Etaaren eh, bai, manos de, poko, de topo, de pot, manos de poto, ah, que aska, de poto ahito. Ah, dauka intro bat, bidea, petarten, magnatu eskuak, eta botaka. Me gusta oírte ronca y que haya pelo en el aseo Esperarte en el portal las noches de invierno Me gusta ir a cena a tu casa en año nuevo Bromear con tu papá, poder llamarle suegra Ete vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Ete vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro. Y besarte al desperta Sin que importe tu aliento He conseguido ser Un tipo de lo más honrado Puedes quedarte con el bebé Olvida el abogado Y que te vayas con otros Que no hacen mil a mitad por feo Ikeria huestes con otros que no hacen ni la vida por di es muy feo Eh... Pues fargaria ze... Eh, se... gustatzen zait beraien eh, biziari begiratzeko modua oso bueno ez dago mendagarria baina farre gurea sortzen dit eta bueno nekoa e... ba hori hemen e, utsuniari itzegin da ba, e, gure betiko ba bat edo albo batera utzi Eta ez dago berri da suni jarriko, izan ere, ba, horrein dela bi iru edo urte ateratako disko batetik aterako dugu oso abesti elektroniko eta psikodeliko ikarra garrida. Karibu, horrein e, dela gutxi jarriunen, e, abesti bat baina ba, beste azk, azken diskoko edo azken diskotik e, atera al izan duguna bestia, jamelia du izena eta ba hori eh esango dugu, e, orain eh dakegon azken berria da radiojet de superbandari eh tele teleoniatzen teleo arituko dela mundu osoan zehar eh non esik ho bai bilbon esik justo hemen no la tengo con idea e, pena ondia bai galtzaiak bai no la tengo Noski. Yamelia Beriz ver Yamelia Beraz es Nainuen Cariburen temas Gostedet e, normalean, gizaki normalei, eta digustatzen e, e, soinu arraroak hor atzitik enigotea berazken dugu, e, berriro sartzen, zai, sartzen zaizkit abestiak salvajeki, zegaizki domatuta ditudan. En fin, e, domatzen ditudan e, gauzak dira. <laughs> Ez horrela hilatuko, e, abesti batetik bestera pasotzeko transizia oso nazkagarria eta lamentagarria baita. Kontua da, esan behar nuen, e, ideia bat neukan, eta, e, pentsatzen duen, ezagotzen dituzunean, e, jendea ezagotzen dituzunean, ondo edo gaizki e, erori daitekez e, ezagotzen duenari eta, edo, bueno, zurue lagun bat eh, ondo ertzen zu, edo batzutan laguna da, baina gaizk erotzen zu, alako kombinazio desberdinak. Baina, konturatu naiz abestiak ere ondo erort, erori daitezkela. Osa, ja ez gustatu du ez, baizik, eta mm, ondo erotzen zaita abesti hori. Eh, ondo dago estia, baina segiran jarriko izudan abestiak ondo erotzen zait. Eh, Zagin duena esplikatu kontzeptu hau, baina... Mm, Grazie egiten dit, eh, beste garetedik, ba, sinceritateak ere honezpena one, merezi du. Eta, ba, ezagite, eh, globalki edo ondo hortzen zaitez e, farra bat botako nuke bestionekin. Eh, zein a bestiz ari naizen, ba los puntsetesen tus amigos, agora nei zarra, bai bueno, aprovecha gure zalegoaren urritasuna kontua da, ba gente asko pentsatzen duena, baina ba, modernitatearen eh, aurka ez joateko beretan eh, gorretzen duen egi eh, galanta eso den duenean, ba zure zakonea ez eh, ba, bestei por culo eman eh, 10 ayotela. Hauxe da los punsetes en tus amigos a eh, Leloa eta bueno, Itzertareucu zuekin, tus amigos los punseres Hazentseit <risa> <zait>, iskinfe <risa> eh YouTube YouTubetik e, reproduktoreak saltoka bilteak e, baitu alako zeltasunak Nik gizonezkoa naiz esan ditut big outsider aliberian egin eta beraz e, segurazki alako aimat eta aimat Eh, anka sartzen goitut eh, programan zear. Zena den, eh, inor esabete nezor, berdin du, beraz, asiko ez berriz, a bestia, los puseten sentus amigos, eta horche da. Eh, bye. Te le den por culo a tus amigos Pasa de ellos y ben Baxoa me tocaa las pelotas Conmigo ya tienes de sobra Así Ba, nik uste, garbiago ezin zuen esan e, Los Punseteko eslariak, e, ikustekoa bera, izan ere ba, nahi, ten, Los Punsetesen kontzerturen kontzertu, kontzertu, batean ego mazarete, bere mugitikork tasun e, sinies gaitza, ba, hau batez e, utziko zaituzte ziurrenik, e, bueno, ikusi dutenek jakingo e, dute ezagatik esatzen da. Ba hori, e gaurko programa nahiko indi aderatzen ari da. Eh batez ere Mari ba ese independenttasuna extremora bidale dugu. Gu bakarrik e, ari gera, <laughs> ni bakarrik ja ez dakizuagira eltsuetan e, plurala eh nerezako, intako programa. Eta, ba, niretzako denez, eta hain e, alako lasaitasun elektroniko eta moderno baten gura dudanez. Azken, e, haste honetan, e, baterateko produkzio edo produktore baten produkzio berri zein seksi bat izango da nire irratxaiko urreango gombidatua. Fals Astronomi glasgauko produktorea eta bere azken abestia Mr. Lice ditutakoa. Oso hori produzio seksia eh, lehen abesti bat eh, ondo erortzea ahalbidezko, ahalbidezzen banuen orain eh, abesti bati emtzea <coughs> ba, ere posible dela eh, deritzot. Nola, ba, lehenengo entzun que te ha a dragon 2 Egia nion, egia boro bila, eh, erabateko egia. Izan ere ba... Onartu beharko dezute, berri plural hipotetiko erabiltzen dut. Ezen eh. dut, astoratu zezkit berri horre. Hemen... Eh, Temazuen granjan. Eta ba hori... Eh, onartu egin barrezue... Jarri berri duguna bestia. Ba, giroa, ez sortzen duela, horrela, kominen artean giroa ez daki zerbaitetarako, seguru. Eta giro horrekin jarraitzeko, horrein behurera duzait, lehen e, abestia entzuten, horreko abestia entzuten, harrekin egin bitartean. Ba, hori giro horrekin jarraitzeko edo areagotzeko. Ba, Kings of Cominesen e, remix... Berezi bat izango e, dugu gurengoa, gold for price of silver, ditzen da bestia, eta erot collaboration, du e, ba, la, kon, e, nota bat, du hau bestia, ditzen dela, erot collaboration. Neiko esango uratxua, daga nota hori edo notazio hori, erot, ba, suporatzen dut, e, zer den e, ideia egingo dezutela, Eta bauren justu ikusi berri duguz ora teknologia berri esker e, markadore internetetikoan e, entzule badugula Behar bada intimidatua <laughs> sentituko da berari egitegatik e, zuzenean programa eta ari giliago de repente abesti semipornoa jartze batik ez da bueno igual bai hasier batean ezazuregatik Nordaki. daki eh baia bueno jarriko dugu eh, kings of comedians on goal for the price of silver temasoa da utzi bentitenak denak to hesitate come It kom. nero klimaxa eh ez ero zergatik izuldu beharrik, eh e, gehiegizkoa bere no, eske ordu hoetan beste e, gauzen bat eh ba edo beste gauzen bati gurutuz pentsatzeak eh zailtu zaildu egiten du, ¿vez? O sea, gero ez da xeago da. Eta ba bueno, e, egoera egokia sortzeko eh bena hilatua dator, izan ere justo ikusi dut bueno, ja zen dago la utsunean beste pare bat entu dago eta ze politaudeke bien zule hor ohiek derepentean ezagutu orintxe jarri egun abestiaren erdian berainen arteko maitasun instantaneo bat sortzea maitasun horrek hazia e, ipintzea beste maitasunean eufemist mitki Eufemisticoki eta hazi e, horrek fruitua ba sortzea. Fruitu hori izango da zutek ba, umetxo bat nolaten gito edo nolaten gotxo eta dituba kolizotegena beraien e, gurasoak entuleak eh programari fidela izango balia Beraz, hemendik eh Bizpaieroz de dará, batek eh bueno, ese trillago garatu nahi da hau. Kontua da, nolaten la tengito edo no la no la tengo ocho, izenaren eh balioa hemendik errebibidekotone doala. Beste izen e, balio duen bat, ba, Bobi Gomak Eh, irue garen amarkaako eh, soul musikako izen garrantzitsu bat gaur egun ba, elektronika berrien erekin eh, uztartu eta disko berria atera duena. Kritika ezinio jaso ditu mundu oso zehar eta please forgive my heart bezalako tema zoak atelarida. say I'm sorry But that won't be Quite enough To let you know pain that I feel And it just won't Let up Oh, it feels Like the sky is falling the clouds. Muy Woman que eh, nace da ba 80 eh, urte homen dituen. Ain zuzen ere, bere azken disko honetako portada ba, bere eskuak dira. Oso, bueno, ba kizuteten da hituzten adin bateko pertsonek eskuak, eh, alo txigida, ¿no? <laughs> o sea, txigida, zate, ba, talde batea, bestea, o formarraroak eh, eskulturok eskulti eskultorikoki dozkate behatzak eta bueno hori, alo txigida e, gero mm, ezakit zati sortu nahi zen marroi honetan baino eh, kontua da bai hori ba zindegu katu eh, azken eh, zati hau Naiko, bueno, sexia edo, pizkat presuntu gozoa izan diteke, añas, abetxau, abestau, joder, abo, ahotxau jartzen. Ja, jodena gozoa izan diteke, pero bueno, ahotxau jartzen. Pizkat presuntu osoa iruditu diteke, nik esatea sexia beratu dela azkeniko zati dago. Baina, da eh, selekzio semirotiko bat jarri dugu azken zati honetan eta ba honi amaiera emateko, ez nire 11 di, diraia da. batek lo egin behar du, bakarrik eta eh makromeo ba, sintetizadoraren e, aztiak alde batetik eta breakbot, eh disco funk santiararen beste jaun boteretsu bat. E, nahastu dituen abesti batekin. When the night falls. Baur, izango da, gure Sexy Tengo edo, zaki, pff, algún juego para palabras raro ba, azken honen eh, Abestia. Eh, aukera keta bikaina oso ondo Xavi, eskere kasko. Xavi, zendez, en gabin, en gabin ez. Eh, eta, bueno, eh, anunzio ba dimas dugu, izan ere, bueno, eh... Ba, zorionak emarizki gou gure beste partaide eh mamuari mamua ba normalean ez dago la espirituan bai espiritualki bai espektroki bai baina ben fisikoki ez dagoen e, boto Badirudi, badirudi, badiru di ni izan ere esaldi berau gutxienez 20tan 30etan edo infinitotan esan da det No, addirudi bere lampetatasunari e, tope jarri eta hurrengo protik aurrera ez etorri baino noiz behinka e, bisitatxo bat egingo digula. Bere gusto musikalaen e, ba, adibideak ere datatzeko okera izango ditukolarik. Beraz hurrengoan gaurko oratza ba... hori. Nahiko india izan da. Azkenean ja joditu dugu eta ez torri da entzuleak, Beti ahi joditzen el, in, el independentismo. El indien... Eta Chromeo eh, beraz When the Night Falls, Breakboard Remix. Agur, gurengo asterartea. Searching for a good time In the city where there's no one else around And I know it's been a little while But your number is the only one I found Now we've had our share of ups and downs In the years that I came through your town but Let's put it all to rest And just have a night of one-on-ones When the conversation has begun Put your head on my chest There's something about you, girl And it's rather strange to get it. Mm -hmm. You have the answer to that. And you say it's nothing but fun and games, but over the phone it's not the same. So let's try to cross paths. Yeah. There's something about you, girl, and it's rather strange. I wanna to...